Бідна Ганя, а коли так... І Шагай прикипів до місця. Коли так, то чи добре він робить? Чи не краще, не чесніше, побалакати з нею на тую для обоїх них так важну тему? Чи не краще довідатися правди і поміркувати вдвійку, як би то їм почати нове життя? Ходив по хаті, повторяючи питання, чи не краще? Пригадалася Річардсонова Кляриса, а за нею інші повісті, в яких молоді серця кривавляться, бо не можуть зійтися з собою, не можуть, бо люди повикопували всілякі рови поміж ними. Різниці походження, кляс, маєток і тому подібне, в'януть і гинуть, не маючи сміливості проскочити крізь ті смішні перешкоди. Невже ж він має належати. До тих романтичних героїв, над котрими плакали колись наші бабці. Він – чоловік реальний і тверезий. Це ж було б смішно і глупо. Цього він не простив би собі ніколи. Ніколи. Відчинив вікно, бо повітря бракувало в хаті. Вимухіть глипнув напрямі приходства. Світилося в двох наріжних вікнах. Ганя ще не спала. Стояв і уявляв собі, що балакає з нею. Ставив питання. І дожидав відповідей. Їх не було. Поміж школою та приходством торчав стовп густої темряви. Темряви – традицій і упереджень людських. Від того стовпа відбивалися його питання. Може ці упередження навіть ганю, мов птаху сіткою обмотали? Може і вона б'ється серед них і на волю добитися не може? Може… Сприяє Шагаєві, може, навіть любить його, але не мала би сили зробити прикрості своїм близьким і віддатися за бідного сільського учителя тоді, як за неї хоче женитися багатий суддя. Хто знає? Може. Не спішися, брати, до щастя. Не полож його. Поки що надія перед тобою і вважай, щоб замість неї не лишився гіркий посмак нерозважного вчинку. А до того... Чи пора турбуватися собою, тоді як справа кличе тебе до діла, тоді як мусиш вжити всіх своїх сил, щоб пособити доброму у боротьбі зі злом? Ти не спинив залісного в його змаганнях з кирикучкою. Може, ще й оливи до огня долив, а тепер лишиш його в біді, а сам побіжиш за маревом щастя, за видимом, фантоном, за фатаморгану, яку вигадує твоя власна уява. Ні, ні. Лише їм це брати. До кращого часу. А поки що треба реально дивитися на світ. Працювати в школі і помагати житникам. Щоб вони витримали боротьбу зі своїм ворогом. Треба забути про себе, а пам'ятати про діло. Щоб бути у згоді з собою. Почуття сповненого обов'язку – це одиноке добро, яке можеш собі придбати. Бажай, щоб не втратив його, бо тоді ми – життєвий банкрот. Зачинив вікно. Возривався вітер і кидав жовтим листям у хату. «Хіба підемо спати?» – сказав до себе. «Завтра школа. Може приїхати інспектор. Треба бути виспаним, свіжим, сильним». Постелив ліжко, але постіль не манила його. Чув, що не засне. Нерви грали. Підкрутив гніт у лампі, заложив нове перо і зачав писати. Списував свої житницькі переживання від першої своєї гостини на попівстві як туди перед Бурею прийшов, і як з Ганею пізнався. Веселка над пустарем. А вже кури піли, кажуть люди, день білий, пригадав собі Шагай, почувши, як у селі один по-другім кукурікали коготи. Витер перо, Сховав рукопис до скрині під ключ і положився спати Заснув скоро, але спав неспокійно Снилося йому, що їхав з Ганою на драбинястім возі, а за ними гонив Кирикучка З гривою гієни і з очима вовка Шагай поганяв коні, Ганя обіймала його руками, як Кирикучка конче хотів вискочити на віз вже вчепився одного колеса, але коліном наліг на розвору, але Шагай обернув батіг грубшим кінцем, і Кирикучка, як довгий, полетів стрімголову голову баюру. Шагай гукнув на коні і віз, підскакуючи по ровах і по грудді, покотився вперед. Але Кирикучка викарскався з болота і знов гонив за ними великий, спочений, страшний. Шагай кружився по полях бо збився зі шляху, а Кирикучка вигукував за ним найпоганіші сороміцькі слова і грозив усім страхіттям світу, якщо Шагай не стане. Але Шагай не ставав, і погоня тривала віками. Було так, що Кирикучка скочив на і здавалося, що всьому прийшов край, але Ганя скинула з себе коралі з хрестиком, який достала була від митрополита під час його візитації у житниках, кинула Кирикучці в очі, він вовком завив, і горілиць покотився з воза. Шагай скрутив до Лешковецького лісу, в'їхав поміж густі дерева і тішився, що ворог стратив його з очей. Та куди? Ось засвітилася пара зелених свічок, і Шагай збудився. І побачив Марту зі склянкою молока і зі шматком разового хліба. «Пан заспали нині? Пізно вже? Сама година? Що ви кажете?» І глянув на свій годинник. Дійсно, було за кілька хвилин сьома. Пив гаряче молоко, мало ус собі не опарив і слухав, як Марта розказувала про вчорашню сутичку Віта з залісними спарубками. «Бо то, прошу, пана Кирикучка здавна вонькір на залісного має за тоє, що він його не начальником, а мачальником називає». «Мачальником?» – здивувався Шагай. «А так, тому що Кирикучка пальці в пальці громадські гроші мачає». Та ще знає він, що залісний, Хоче його скинути звіт, А вибрати яцька коханого, Коли пан чули. Чув, Марто, чув, кинувши гай, не мав часу слухати її довго оповідання. Отож то і є, тягнула Марта, Я колись панові все з кінця розповім, Бо пан нині спішаться. Спішуся, Марто. Знаю, прошу, пана, але якого ту крику було, Якого крику, і схопилася руками за голову. Ціле село збілося, Як на які триатри що кирикучка слово, то залісний Два кирикучка аж пілиться зі злости Аж йому очі скажуть А залісний лиш посміхається злобно Не витримав від Як той бик, що зірветься з ланця Кинувся на залісного А залісний також не ягниться Щіпилися, аж кості тріщать Аж волосся летить Аж кров цюрком тече Такого сміху Ідіть же, Марто, ідіть, перебив їй шагай Бо треба на дітей дзвонити Та ж треба і пішла, зітхаючи, що не могла скінчити оповідання. «Добрий мені сміх», – погадав собі Шагай, збираючися до школи. «Тут рішається доля села». Про залісного й товаришів не кажучи, а для Марти це тільки сміх. Дивно ставляться до життя наші селяни. З дрібниці роблять великий крик, а знов на велику річ дивляться і сміються. збагнити їх. Увійшов до кляса, і ті і сумніви щезли, мов рукою відняв. Півсотні пар цікавих очей стежило за кожним його рухом, повисало на його устах, пильнуючи, щоб яке слово не пролетіло мимо. Зацікавлення дітей підбадьорювало і заохочувало шагая. Забував про цілий світ, а бачив тільки школу і школярів. Хотів одного – навчити їх якнайбільше, щоб у ті голови кучеряві, підстрижені в кружок, якнайбільше світла впустити». Щоб вони в будучності не сміялися там, де треба було поважно поставитися до діла. Це найлегший спосіб майбутньої боротьби з кирикучками і найприродніший. Бо коли школа виховує мудрих селян, то типи, вроді кирикучки, стануть анахронізмом.